Iluntzen ari du. Otzantasunez ari du iluntzen, eta mundua Marengo ilunez ari zait jazten. Baina nik badakit, bizitzak bakarrik eman diesagukeela bizitzaren onena. Patxi, ezkiaga. Iguene diterat Baxenbein? Ala basan desbazan Eluak bardin zenanditxipiak Baxenbein? Baxenbein? Baxenbein? Aderada Lirre Eta gezurrak alaegiak? Beti zabalik begiak. Hene <gülüyor> jaurre. Kaixo eta ungetorri? Itakara. Itzaren hau eta iratikoiko etxea. Dekratxoan baian? Ele der. Zierta te. Hitan igaran den borako <gülüyor> zua. Haila birnikila henean uste. Ipuia kontatzeko preste gaitz. Prestetagertu. Bueno, ez dakit gaur ipui askori kontatuko dugu, baina ipuin kontalariekin solasean eh, arituko gara. <totipatik> eta uztartuko ditugu ipuiak musikarekin eta uztartuko ditugu ipuiak clown teknikarekin eta uztartuko ditugu ipuiak joarekin. Norekin eta amai-amai eta maiterekin. Gaur gurean eh? zure ondoan entzule egoteko presta Maialisa Goien, Mai Gorostiaga eta Maite Arrese. Hiru artista hondi ipuin oso lotuak bizi direnak. Eta proposamenak eta konbitak ere egingo dizkigute, eh. Saiuak gertu gertuan baitituzte, non eta hemenche inguruan. Helioak bardintzen handi txipia Zeren ilusione bat bera da Liren gaineko gure pasazia Ega itze derra da ezta, beti, ipuiez, solasean aritzea Ederra dela beti, ipuiez, solasean aritzea askana be tipo ia sola se Bai, ipuiek beste dimentsio batera, ez, e, eramaten gaituzte eta ederra da ipuinen munduan bizitzea. Entzule egun hone, basen bainekait izaki bat gerritik gora gure itxura zuena, eta gerritik bera aten hankak edo aten itxura zuena. Zeintzen izaki ura? La mi a Mine, azken bezarka bie Arkitzen eguna Bi amorantea Gure sandearko zut La bie Bona, bueno, hoxeka orko aukeratu deankantua Zuretzako eh, Leder Kontatuko ezut zergatik Ekaitze asteartean e, Burlatan izan ginen biok Leder eta, eta biok e, Ipuin kontak eta saioa zela ta, Guara Eta zertarako balio duen ipuin baten zuteak besteak, beste, e beste naiz baitere lederren izango zen, lamien kontua baina amaiak bere ipuin kontaketatako tarte batean alaxa ipatu zuen ez da, bada, izaki bat, gerritik gora, gure itxura bat duena eta gerritik bera, baten hankak dituena eta, bueno, kontatu zen ez da, lamia dela e, izaki hori. Etan dik puska batera, e, lederri galdetu ta, eta buruan zuen, Lamiaren kontua horretarako ere balio dute ipuinek jakintza berriak eta kontzeptu berriak jolasean eta solasean barreratzeko. ZARKA DIE! ARKITZEA NEGUNE! DIAMORANTELA DIE! ZARBE! AZTEZ ARKA DIE! ARKITZEA NEGUNE! Neure... Bueno, bale, hasi aur ginen, eh? Ilusioz gainezka, irrikaz, amaiak eta iratik, zer erakutsiko eta eta zer kontatuko burlatako liburtegira, Txoko eder batera goxoki prestatua zutenera, eta antxe zagutu nintuen, amai elizagoien, eta irati zelestino. Sai ikaragarri gozatu, eta saioaren bukera neuren gana urbildu, proposamena egin. Laren bat egin irratirako tartetxo bat bai? Amai elizagoien, kaixo eta onge torri itakara. Amai Zerratx erriketan uberriaz Nik erena imituzke Alako segurtasunak eduki Baina gauzak zerdiren ah, Eka hitz erantzun gaiua <laughs> mm. e, Zertan adik ote da amai aldizagoien Kontatuko kontatuko dizute. Eh? Gaur baditu bizaio, Goizean orain 11 tardietan eh, legution dira biak amaita eta irati tantxeskainiko dute ipuin kontaketa musikatu eskainiko dute eta arratsaldean 4 eh, tardietan igartu behidin izango dira Ezkioko baserri museoan. Eusko esanionea eh? jakin jakin badakit e saioaren aurretik ba estu edo urduri edo kontzentratu nahi an ibiliko zaretela baina berak gustura santzidan bai bai ratie erantzungo dizu gustura asko eta kontatuko dizugu zuzen zuzenean ba, nola bizti ditugun saioaren aurreko prestaketa momentuak eta eta zertan eskainiko deguna baiko dizuen legotion eta baita arratsaldean igartu behiten ere Bueno, alegin txiki bat gehiago egingo duguta, bestela salto egingo dugu, Mai gorostiaga ere hortxe dagoelako. Gurekian solasean aritzeko prest. Txinxako janean Hauzika, aldaskatik aldaskara Zuker hadazu amazen dako Ez diran erotzen lurrehera Ikenetene nahi nuke Izan urtsitxabe starter... bo... <projeto> zara Bueno, orain bai, orain bai Amaia li zagoien, kaixo eta ongitorri itakara Kaixo, irati urtaskotarako Milo eskergon bidatzea datik Kaixo, amaian, nuntza duete horreintxe e Koberturak joan etorri egiten duen Tokiren batean? Gat, Gatza gati gabiltza, egituzko bati, eta gaur kontaketa daukagunez legution, ba, lagoneko bidian martxan gau da. E, amaia, nola bizitzen dituzte mailak eta iratik e, e, aurre momentu hauek, gauda, bat oitzen da egiten duen hortara, baina saio baka, bakoitza bat eta bakarra izaten da, eta sentxaziak bentsatzen ez betire bizi-biziak. Nola daude horrentxe, e, amaia eta iratik, nola dago bikotea? Bueno, va, ba, eiarran arrasu duzu, es. Eh, gatenarenian bakiten eta herri-herri beti badago adrenalina puntu bat eta azkenean gure lantokia egunero aldatzen da. Baino poliki-poliki hartu dugu ritmoa eta dagoneko ba ipuin decente ditugu neztola. Normalean bidea izatzen da elkarrizketa, ez, Adina u etorrizkera au kontatuko dugu lehnagotiek egon balinba kasontan egon garela lehenago legution ba ea zer kontatu genuen eta pixkeat komentatzen dugu, lehenagotik ere komentatua duguna eta puntatua ba errepazatu ez, eta azkenean izazten da, azkeneko errepaso bateman egin nahi dugunari gaurko saioan, eta pixkeat horren inguruan egin eta batzutan ere izili joatia musikentuten ez da txarra, eh? alakun momentutan. Hamaia, e, ipuinkontalari asko dabiltza e, Euskal Herriko plaza eta liburutegi eskoletan, e, ni askotan izan nahiz ipuinkontak eta saioetan nere kaxea edo semen eskutik hartuta, e, baina inoiz e, ikusi gabean nintzen eta inoiz entzun gabea, ipuina kontatu momentu oro e, gitarra doinuak aldamenean izatea eta izugarri gustatu zitzaidan aste artean e, burlatan ikusi nuena. Nondik sortu zen e, ideia, e, bilden guzuak elkartuta elkarlanean... E, alalanean aritzekoa? Ba, da, gira. En, duela urte, pixka, tipuña mundu ezagutzen hasi nintzen ean Guadalajara joan nintzen izan ere Guadalajaran urtero e kainako erdi aldian edo hortik kainako gehien guruan e, prestatze dute ipuingon maratoia. Eta bertan ego nintzen ean hortu pila bat pasatu nitun ipuñaak entzuten, ze goiztean goizazi eta gaueko ordu txikiak arte goten dira ipuñak kontatuta entzuten egoten da jendia, eta patian eskabat bat agertutzen gitarrakin. Eta izan zen eretako oso oso magikoa, ze ordurarte kontalariak bakarrik entzuna nituen, zai hoietan, eta agertu zenean gitarrakin esan honik, olako zerbait egin nahi dut, eta ez nahi ez musikaria, ba, erabakin un musikari bat behar nuela hortarako, baina hain zora iruditu zitzaidan, bera ba, nuela bueno, ba, ideia honak, kopiatzen edo antzeko ideiak hartzen jakin behar da ere bai batutan eta alaxia izan zen. Mm -hmm. e, amaia, hainbeste ipuin, nondik, e, saioaren hasi aurrekoan kontatu zen, enten ez txiki-tsiki zenetela, amonari e, ipuin pila baten zuten zen izkiotela, amonak ipuin asko kontatzen ez izki zuetela, amorari entzundakoak, besteen gandik ikasiak, eta moldatuak, irakurriak, sortuak, nondik? ainbesteko errepertorioa, Nondik datu Zipuiak zuengana? Bueno, va. Ba, nik gustez dut, e, Euskal Herria zentu hortan hor arronaberatza dela, nik ez dakit agian guk hondatzen dugun formatu hortan, ez, ipuin bezala, baino lehendak eta pasarteak etean beti izan dira eguneroko hogi ez? Eta batez ere eh aitak haundiz kontatu izan dizkigun beti, eta, bueno, nik uste egunero, ez? Eta gero hori, ba, amatxik ere bai kontatzen dizkigun, ba, lehengo historioak, haundiz, edo, lehen bat ez? E, bertze magia puntxu bat, bat zeuden, ba, kontairak, eta kontaira hoiek ez ziren horren bertzez alantzen jartzen duen artean ere, ez? Eta, hor ba, bueno, nik beti eduki dut horrekiko interesa, eta nire biltegia sortzeko hor ba, aprobetsatu ditut, bai, etxetik bildutakoak, eta nola ez, gaur egun Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo literatura haundiz lortu daiteke, uh -huh. eta zentzu hortan balaukagu ez, e, liburu egitara gero lortzen dizuten materiala oso erreiz, ordua pasa behar diraz, ze material hon eta txar haundiz baina uste dut, gara bizi garela jakinez gero kudeatzen material oso ona eduki dezakeguna gure eskut artean. E, amaia ipunak ez dira aurrentzako bakarrik aurrentzako altxor dira baina gaztentzuentzako ere bai helduentzako ere bai e, amaia saiatzen da denengana iristen eta eskaera denen aldeti dago ba, de, Bai alde du gabe eta gainera guk horren alde egin nahi dugu apostua hau da kuriosua da edo interesgarria iduritzen da igual ausnarketa txikiauta da pasada da gaur egungo gurasoek intenzio eta zegogo dituzten haien aurrak kulturak lukratzeko edo betetzeko ez, eta sortzen dituzte bat taldeak ipugondakietetara zerkitarai bateko saiatzen dira ba, musika pila bat hartzen eta bueno saiatzen dira ematen ez aurari literatura. Baina gero haienburuarentzat oso plazer gutxi edo oso kultura gutxi esezkaintzen diote haien buruari ez arraango genuke edo denbora gutxi. Normalaz ere bai gizarte bateia bizigara oso azkarra eta momentu ondan, ba, ertxeko txikiak izaten dire protagonistak familia onditzetan. Baina hori, nik uste dut, edukibar dugula, konzientzia bat, non, elduek ere gozatzen dugun kontaketetaz, eta ere bai, garrantzia eman, ez, e, kultura ez dela zerbait infantilizatu behar dena, baizik eta mundu guztiaren dena, eta denek gozatu dezakegu kulturarekin eta ipunarekin kasu ontan mailaren eta iratenen aportazio esta ez ezta plazara edo eskolara edo kultur edo liburte liburtegira mugatzen sarean e, zaudete e, oso weborri jantzia duzue e, eta konpromisoezkoa e, ipuinak daude bideo e, formatuan ipuinak daude irakurtzeko moduan hori ere derrada esta Bueno guretako guretako bai ez ez eta gure helburua da hori ba zabaltze alik eta geien batez ere hori ipunak badutelako magia hoi ez, eta azkenean ipuin batek pertsona bako eragiten diolako ezberdin, batzu, batzui plazerra e, eragingo die, bertze batzui hausnarketa ba, bat, bertze batzui bezeri gabe goxo-goxo ba, egotia entzuketalan hortan ez, eta entzuten ere ikasi behar da. Ordun ba, bueno, gure ustez hori da, en, gure elburua da, gure webaren bitartez eta zare sozialen bitartez ere, lan horrekin jarraitzia, eta urea ametsa da, Euskal Herriko plaza guztitan egotia edo alikageienetan, eta, bueno, ba, pixkat elburu horrekin ere bai, erabaki baki egen pixkat poliki-poliki materiala ere igotzea webgunera, eta E, gaur behintzat, presente-presente, bi plazatan, bai, legution eta arratsaldean ementxe seguratik bertan e, ezkion igartu beti baserri muzioz zora garrian e, oh, lauter ditan, ez da, eta bizailoak izango dira ipuin kontaketa musikatuak Bai, ezberdinak izanen dire ze e, legutiokoa kontaketa bat izanen dago duguneko sortua aduguna eta igartu behitikoa ezberdina da E, lehiaketa bat egin zen, ipuin lehiaketa bat egin zen e, idatzizkoa, eta orduan guk txarituak e, e, kontatuko ditugu. Uh -huh. Ipuin txarituak. Ipuin txarituak e, idatzi zituztenak hartu eta eta zuek e, e, kontatu e, begirarituna izan jendan eta martxoan ere meni gultuan izango zarete, zerainen? Hori elduen bai, zako saioa izango da. Bai, zerainen lehenagotik ere gara, haundiz maite dugu plaza hori, bueno, Oso hongi zaintzen gaituzte orokorrian, baina bertan bere txiki ba, aprezio dio gorko jendiari azkenean ba, gu ere pertsona gara eta bagago kontaktu hori. Eta orain arte aurren kontaketa bakarek egina genuen bertan, eta aspaldi esaten ziguten, ba, gogoa ditugu helduen kontaketaren bat ere egiteko, tal. Eta bueno, joango gara eta ariaran gogoetxugu. Gainera obra hori asko gustatzen zaigu, eta gogoz gaudu E, amaiak e, gitarraz lagunduta bakarrik ez amaiak kantuz jazten ditu bere, bere ipuak, kantu asko tartekatzen dituzu, amaiak aste osoa daramat urtsintxak gora eta urtsintxak bera e, neurekiko eta lederrekin e, kantuan, e, nola iritsi zen kantu ederra galdetzea, kaldetzea tokizkampo dagoan, non lehiritzen, kantu ederraue herraue amaiaren baitar edo amaiaren etxera eta zergatik aukeratu zure e, puilletako batean e, txertatzeko. Bueno, nere kuadria, egiarran berexia da, eta oso, oso euskal kantuz bueno, kantuzaren txalia da edo, eta bastanen beti eduki dugu itura undie herriko bestetan, inautetan, kantatzeko, euskal kanta kantatzeko. Euskal kanta kantatzeko, eta haietako bat, beti zanda urtsintxako janean, ta asko maite izan dut kantu hoi eta badaude kantu batzuk berexikin ere aurtzar aurtzaroora buentaratzen da eta ohi da horietako batez urtsintako iianian. Eta imaginatzen dut eskolan edo herriko plazan ezagutuko nula, Eta aitak ere txikitan abesten zidan mendira iuatian eta beti eduki edukidu talako lotura bat kantu horrekin eta xoriei mintuzten talako abestea beti izan digerneretako oso bereziak. Bueno, gu kantuan jarraituko dugu, zuek gozatu izugarrie legutiko saioarekin eta arratsaldean gode gu bat igartu behiten. Bale, ba, miga esker, aukera mateagatik eta zuek ere zegi literaturaz gozatzen. Eta jakine itzorduriz, zintzili gelditzen dela, e, eh? ulgunen batean nahiko ditu, eta maial eta irati zelestino, hemen txe, segura iratiko estudioan nahi eh, kontatzen zuzen zuzenean. Noizki gustora ganen gara, <gülüyor> eta gozatu. Berdi, nahi joo. Abo, abor, abor. Abo, <totipen> abor, abor, abor, abor, Urtsintxako janehan, zintzilik, buruz berabustan etik. Zuke rada zua maan, zehen dako, ez duuten buruko mihinik. Nik ere, nainuke, izan utzitsa bezala ha, hain gura, hain trehebe, izateko libre. Ekaitz arratzaldean igartu beti Baserri Museoan arratsaldeko lauter diren. kontuak zeintzuk diren. Nik gabe nola lotu ditugune ariak e, ipuin dazketa lehiaketako e, e, sarituak izan diren ipuiez ariko zene amaia. E, bere garean kizkitzak ere kontatu segun ta jakin badakigu alegia hori egiten dutela museoan ez leiaketara aurkeztu eta saritutako ipuilak ba ahozko bihurtu eta arratsarelderen batean alako saioa egitekoa, beraz e, badakigu ze ipuin kontatuko dituzten lehendik e, liburuetan irakurri dugunak eta hori ere ederra da liburuan irukurri dugune ipuil hori amaiak ea nola kontatuko duene ikustea bai oso ederra da ez e, orain arte ipuin hoiek Begietatik geure ganatu ditugu eta gaurra ratxaldean, ba, begietatik naiz belarritatik ez, barneratzeko aukera izango degu, eta ederra da, ederra da, igartu behitiko leiaketari borobiltasuna ez, emango diolako gaurra ratxaldeko ekitaldiak. Azkenan ipuinkontagariak sormen lan hori ere giten duelako ipuak sortu ditzake berak bere kabuz, e, baina besteen gantik e, jazten baldin bada beste ipuietatik, egin euskal e, literaturatik edo kanpoko literaturerik jaztema eta irakurriz jaztema du bere repertorioa irakurritako horiek ere moldatu egiten intu, ez da bere erara bakero beste modu berri batean e, plazaratzeko beraz polita izango da amaiak liburuan irakurri dituen e, ipuioiek nola moldatu dituen ikustea. Bai, abia puntua beste batek jarria izan arren e, ondo nenzuk irakurri eta moldatu ala men prozesu batean ez murgiltzen zara ze ere Azken batean jaso e, duzuna elarazten duzun momentuan ba zeure egiten duzulako ez jaso e, duzun hori eta beste ukitu bat ematen diozulako e, beste adierazpide batzuk e, tartekatzen dizkiozulako, izan naotsa izan e, gitarra baten akordeak eta etajanntzi alaba eranzi egiten duzu. Bueno, e, bikotea amaia eta iratikosatzen duen Bikotea aratonat, e, Dabil Gipuzkoan asko, Nafarroan asko, Bizkaian ere asko, e, gaur saioa hemen digertu, eh? ezkion bertan e, igartu beti Baserri Museoan, ikaragarri ondo egiten dute, e, arratsaldeko lauteretan batezue itzordu polit bat, eta urrengoa martxoaren lauan e, zerainen, eta kontatu den bezala, ba, hau zeh, duen zako ikuinkontak musikatu izango goda eta e, edarra ezan goda zinez hortxe, bizor duen mentxeko hierren ezkion gaur eta martxoaren lauan e, zera nien. Egun sentiraño Eta zainak irekitzeko Egi eta araño Noizagi bagua stelagun eh? zar gazte batengana Maigor ostiaga bazen bain bazen bain <laughs> bazen bain irataioa <llevar. laughs> tarteka tarteka irati eta mai elkartzen zituena Bai. <laughs> Mai, eh, Amaia Lezagoienekin ari gura oraintze solasean ipuinkontatzen kontatzen aritzen da eh, idati zelesttino lengu batera eta ipuin kontaketa musikatuak egiten dituzte gitarra lagun hartuta, maik esperientzia da ibilbide luzea du ipuin kontaketa egintzan, baina bere artista lana ez da ipuin kontaketa soierara mugatzen, e, antzerkia dut arteko, e, Klauna dut harteko, gaur kontaktuko diguztu klaunaz e, pixka bat, ipuinkontak eta klauna nola ustartzen ditu mai, nola iritsi zen mai e, mundu ontara? Ba, bueno, eh, behira, kontatzeko gauza oso kuriosu bat, duen zurientzuten etorri zainan burura, guen dara urte E, ahoz oh, hau jaialdian, e, tolosan eta horri zinospatzen dena aurtero, eta horri zan portu, portuguesa artista batez, e, Luis Carmelo ikastaro bat ematia. Eta berarekin landu du genuen e, laugarren pareta gabe nola komunikatu, bere zan ipuin ikastaro bat, baina gu klaundik gatozela, ba, elgar puntu pillo bat aurkitu benituen, ba, begira da publikoarekin, konprizitazun hori, elkarrekin arnaztu historioa, Eta, bueno, askotan dizipina oso ezberdinak dira, baino elkarrekin badute ere. Eta gutxi ikitate kibiri garela bai puñetan, bai payasoitean, ba, ba bueno, aurkitu genuen kristana itxorra Luis Carmelo. Eh? E, zer da klaunkontua payaso egitea da? Edo askoz gehiago. Bueno, payaso egitea, deno payaso, gara deno daukagu payaso badu arruan saien askotan da orkitean unut ziren nuen batez ere helduen txako, ez gu me badakiten nondakate bere baiasua, baiasua direlako. Eta gu ez dakiz argatik, eh, asiten garen dugu, ez duerako txinai, eh, eta gainera erabiltzen dugu despektibo motu modu nitza ez. Eh. Zalta zaigona, ja. Gora paia zoa. Okerrez baina gola, izterre klaun ikastaroren batean eskainiko duzu, zein da lehenengo, e, ez dakita, urkezpena, edo aholkua, edo lehenengo aipatzen dena, e, lotxaren kontu esaterako hori kudeatu behar izaten da? Ez bak, harrik, bueno, lotxera dator eh, zerbait denatik, ez, eh, so, bueno, E, k azten dugu bildurra erraro hori, <laughs> lotxagarrien bildur hori lotxarena. E, eta ausertzen gara gauzazak egiten, konfiantzaz kosatzen, E, askotan, azken araian hitziten asko, e, la zona de konfor, edo hori ez, uh -huh. ba, ba, bueno, kausa da gure zona de konfor. Mm -hmm. Guso gustora gaude, gauza kaotikoa egoten direnean. Disfrutatzen dugu porrotan, gustatzen e, zaigu erortzea, hortik e, dago gure komeria gure... Gure, gure imperfezioa, gure perfezioa, ez. Eta orduan, eh, jolasen bidez, baza, gara hori kanporatzen. Ez es eskutatzen, eskako, justo kontrakoa erakutsi, erakutsi zure fallo guztek, eta ikusiko eskutzen dugu guten zi dan. Ez da gitu ahindik emateko aukirarik izangoan, no izango da ikastar hori. Ba, ikastara da e, urrengo azte burun, bat eta gendea, sortzita bederatzi, o, ama bi hor duko, e, Ikastaro izango da, azta ikastaroa, baina baitere, bueno, batzutan paiazuk, igual urte batzuk ere egin gabe eta berpizteko edo berreskuratzeko konzeptuak, ondo datu artiude bain. Eta e, izenea mateko, ba, buen, telefono bat dago, seiz aspi sortzi, behatzi, behatzi zero, batzeidi, edo bestela intu jai, abildua intu jai.net. Horrein dik lekua badako bai. E, ikastaro hauetara bertaratzen denaren e, perfilaz zein da e, jendea zeren eskian edo zeren bila inguratzen da lako ikastaro batea? Ba, perfilos ez berdina dau. Batzuk datoz, ba, bueno, oso ondetortzen zailako, terapeutiko puntu bat ezik ez, ba, bere burua gehiago zagutzeko edo kolokatzeko hausa, lotxak, bildurrak eh, gainditzeko, Beste persilla da ba, bueno, eh, dissiplina artistiko bat nahi duten, ez, antzerkitik dato zela eta kon complementu bezala edo totzen zaiela, edo dantzaiten duten eta pents dekla hounekin baraz aberratsaagoitzaangoa dela bere lana, e, gero baita ere batu datoz ez preski clown ikasteko hori ba, ba, bueno, bere lan bidde eginere dutelako edo edo zerbaitetarako errabilina nahi dutelako. Eh, beste perfekte izateke irakazlek, eh, porque tres no oso interes jarria da, klauna eta improviseketak, gero bere ikazlekin lantzeko. Eh, Osez berdinada, baina bai deno komunian daukatzeetala da, bat, da pasioa. Uh -huh. eh, baina hitz bat uste du grekotik greko datorrela, entusiasmoez, berez esan nahi du jainkoak gure barrun daudela, horrelako zerbait ez, ba klauna oso entusiasta ez, Zudur eh, gorriarekin joan behar du joan behar denak? Eh, karri behar dute, Zudur baino baina lehenengo momentutik ez du guipiñiko, eh? O sea, zira bate, bueno, ezagutu gara piskabaren, undabangu gure klaunaz, eh, zinterruptoreako, gara, hortik azteko, eta, bueno, maitasunan diarekin, jantzen dego lehenengo aldia Zudur gorria, zere eh, balorea mateko, sudurgorri bat beti izango da paiazuan, zudurra, pertsona bat, zudurgorri batekin ez da beti paiazuan. Horaintxe uh -huh. eh, maiari daizketan iratirekin, zudurgorria eh, jantziga be. sudurgorria jantziko bat zenu, beste modu batean ari juko zinateken ere egin izketan? Ba, seguro, bai, ez daki telefonu hartuko nuke. No, <risa> <risa> <risa> ez daukazu gertuan, ez da, poltsikoan, edo sudurgorriren bat. Ez da kateben, baina, bueno, <risa> ez atendute bat zuen tatuatuta daukabala, ya, eh, <risa> Nire paia saira ez zindekendu, nire, nire izaharatik. Azkotan galetzen dugu gure buruari izin da pertsonajean diena. E, Kalean normal ateratzen galenean, edo paia saiz jantzita godenian. izan benetako pertsonajea eta zinak berenetako izakia. Eh? Mm -hmm. e, klaun ikastara beraz, eh? datorren asteburuan eh? amabi orduko ikastaro intentsua klauna astapenak 8 eh, ariaren eta eda bederatzean. Izen emana izan ezkero intujaia bildua intujaia.net edo 6 azpi sortzi bederatzi bederatzi 0 bat 6 bi telefonoan. E, mai, zurekin hizketan jartzen ezenean e, gai bat izan dezakegu e, konta gai, baina beste mila gai ere bai datorren astean okerrezbanago Eh, ¿Ama, Lulurre, Liburo, Estreña, Tocada, Donostia, ¿neos de una narra, Chalde, Cosas, Pietan? ¡Bai, doño, primicia mundial a ¡Ah, es, <risa> <risa> <risa> si te saqué <sacereso>. ¡Bai, <risa> vale, no la es! ¡Bai, bai! ¡Elevia! Bueno, eh, ahora que hasta en día, izate narida, ikuskizuna. Eh, ¡Sarito, aizanda, por pues, chico, han zer le que leya ketan, Donostin! ¿no? Eta bueno, oso positet ditu ginen testuarekin, eta bueno, kable pare bat mugitu ondoren, azkenean lortu dugu eta den artean argitaletxarekin. Juan Cruz ikera bide prologoa. Eta bai, bai, orkestuko da ostegun, eh? noida? Privizia Mundiala Segurieratioan. <laughs> <laughs> e, Ilusia ondiz ezta, maile, lan asko dago atzean. Bai, bai, bai, oso guztora prozesua zauragarria izan da, eta, bueno, emaitzak pixkanaka pixkanaka ikusten ari gara ere, eh? baino naiz eta emaitzak ez izan, oza, prozesuarekin bakarria, bueno, ni flipauta eh? Oze, taldea ondua, ba, bueno, e, <laughs> ez, taldea onduan, bueno, ekaiz, ez duenko etxai, manolera baola za, beharreniak, aiziazadeo ger, ba, bueno, edigo garate, ezpeileo arkeologoa, e, Iñaki Alonso Indio, espelologoa, mirarekin baterako bazulo batera sartu ginen, bueno, ez da ki, inguruko jen mea zoragarria. Eh, gozatu, osteguneko arekin, behonda egiten ari zarteten lan agatik, gozatu sai ez badakidalako han hemen bazabiltzatela eh, ama lulu aurkezten, eta beste kontutxuak, motorak berotzen, ez da? Ahoz hau badaterrelako, eh, konturatzelako bai. martxoaren zazpia hor dugu martxoaren zazpitik, hau eita sortzera hor ten ahoz hau eh, ederra. Bai, bai, eta bueno, eh, gainera gaur puñetaz zetan ari zaretena, hagonbidatu, ah, nahi duten nahi, ya konkurso horrela dihoa, eh, berri doa kontatu gurekin lehiak eta eh, bueno, edo zein parte E, hartu aukera parkartxoko gaukera dauka ja irekia dago epea puntatzeko martxoak zazpi izango da beren klasifikatorian eta martxoako gaita zazpi zinala beraz, ai, sortzi minutuko gehien ezipuina izan behar da ni seguro que en chulen bada gorti ki deiabe bada ukala así que apuntau apuntau ta datos gorekin osatzea bai Zikloak ordeztu leia ketaba karrike biltzen e ipuin kontalar internazionalak izaten ditugu hemen aukeran etolosaldeak e, oierri ingurutan entzuteko ikasko entanta ekoletan egiten dezue e, zuen sarrera e, topaketa e, euskal narratzaileen topaketa eguna ere egiten dezue e, kontu asko biltzen ditu zikloak e. Bai, eta urtez urte pixkanaka-pixkanaka juten dan ditzen, ez? E, puliki, pa oso txikiak dira, baina urtez urte ikusten da, bueno, handi hartzen ari dela. Aurten, bueno, jake primizia botatzen ari gara, da, de, bueno, Celine Ripoll, frantziarra polenesiarra, etorri garda, bueno, artista Puska, Eh Carolina Rueda, Colombia Raica, Álvaro Mangodiego, ta Kuski Supatzukingo ditu. E, datorreba akridoni, e, etepu e, bueno, da Torre de Greciatik, Ifigenia Kakridoni, leberada kantautorete puen kontalarie Grecia Ra. artista Puska eta gero eskualde cognoski gure guren arratzaien potenteek. E, baino baño geiaudea dira kanpora, de Bai, e, piskanaka piskanaka bai subi biotsenari gara besteleko eta juten gure arratzaidek, posi posi gaude bai. E, mai, zorionak ikaragarria da egiten dezuen lana, e, segi egiten dezuen kontu bakoitzarekin gozatzen, eta guen gurukok e, gozarazten, joango gara honen guztiaren e, berri ematen gozatu horretaz guztiaz, eta arratsaldean ere badakit zerbait berezia badezuela, sagardotegi, sagardotegi ibilbide antzesturen bat edo alako zerbait, e, hori nun tolosan? Bai, tolosan gara ratxaldean bi bisitagi datuan antzestua, Sagardotegi zaharroiak gure izagutzeko, etolosako alde zarren, hogeita emezortzi, zagardotegi daude registrauta, historiak, zer? Eta, bueno, bizitak idatu bat egiten da, nungu intu jaitea trokiten dugu kuadro antzestu bezala, pixka bat ea berazteko bizitali datu hori. Bona, txalde magikoa, gainera eguraldiar laguntzen dugu, así que... A, a, este... Eta aventura Lauetan bisita euskerazkoa Eta zeitan gastelerazkoa Hortxe bueno, eh, tolozara eh? Salto egine izan ezkero Hortxe arratxalderako plana Mai, mila-mila eskerta besarka ez du bat Mila eskertu egekaz orionak Egon polita izan Aio Aio Aio Aio Aio Aio Aio Aio Aio Aio Aio Aio Aio Aio Goa horatuko ditugu zenbat jarri ditugune mai gainean, e, bat datorren astean, asteburuan buruan ikastaroa, otxearen sortzian eta bederatzian, clown ikastaroa, astapenak, e, izena emana izan ezkero, intujaia bildua intujaia.net, edo ta zazpi sortzi, bederatzi, bederatzi, zero bat, seibi telefono zenbak iradirta. Guere ibil ginen, ipuia kontatzen hau zaun, Lehiaketan, oso esperientzia polita da? Bai, e, oso oso oroitzapen ederrak ditut, e, nik e, bi urtetan hartu nuen parte, eta nere ekarpena, ba, kantu ez, kantu bertxoekin edo e, egina izan nuen, e, bi urte horietan e, neuk sortutako ipuina, eraman behar nuen lagarbi nuen, holtzan ba, eta antzerkian eta kenuetan ba, oso oso e, abilazena naizenez,, ba, ez, bueno, ikusten nuen beste nunbaitetik egin behar nuela ez, nire ekarpentsoa eta batetik horixe ba, ba, xe, neuk sortutako ipunia izatea eta ipuniaak ba, zati kantatu bat ere izan zezala ez, eta egia esan asko, asko disfrutatu nuen oso eroitzapen ditut. Ez pentsa, tentazio bat eh? <laughs> Bueno, kontatu dugu maik, martxoaren zazpien izango dela eta izen ematepea bazabali dagoela dagoeneko. Pentsatzet, baintu jai, abilduaintu jai.net elbidera ezkero, ba aukera izango dezuela parte hartzeko. ez ere sortze minutuko tartea, ipuia kontatzeko. Saria zein, sormen eta eszenifikazio sentsazio zoragarri bat, eta kaso aukiran kalabaza zoragarri bat. Ikaragarria da sortzen den giroa. Bai, e, ordu betean edo ipuña ezberdinak eta ipuña kontatzeko modu ezberdinak, ez, e, holtza beraren gainean, e, hori da, hori da benetako saria. Bai, barrutik bizi, bai kanpotik, ez, entzule bezala, ez, Ni barrutik bizi izan dudanean, asko dizutatu izan dut, eta kanpotik entzule bezala inguratu izana izenean, ba berdin ez? lasaiago eta berdin. Baina, ipuingintzaren mundu zabaleko edo zabaletik ertu dagoen besteadarretako bat, horixe klauna, jantzi sudurrak, eta izan, baiazo. maik horostiaga eta behalarrainaga eta alai eta intu jaiteatroetxalo bat zuen ere izan ezagutu benoen urteak dira ipu ikontatzen dabila ez genekina da joga egiten zuela izugarri maitu dela joga egitea da joga irakasle netan ere aritzen dela poner puertas al vientu i al corazon Eta biak ustartu ditula ipuinkintza, eta joga. Maitea rezeka iso tangitu horretakara, eta egun on eta egun on. <girrisa> egun on. Egun on. Maite, e, renunzio ez dakit kantuarekin asmatu dan, ez dakit hau da nahi gaute zenuen bertsioa, e, zer da kontu hori azkeneko egun hau betan, azkeneko aldionetan entzune ari entzune nola no? kantu hau zure eskuetara? Ba, uste dut Facebook bidez, ezagutu e, nuela, edo... Ha, ez ez, ontsiak horredu naiz. Heneritza hartetxe, da nirekien goen kalen nahi uzan, lanean laneran nahi usan beste laguna hundi bat, beste aktorea hundi bat, eta aretxe bidali zian, e, behar, ba, bueno, Uste zuelako guztatuko zitzaiala eta egia da bederetean esmatu zula. Hogei bat urte maite, e, eto akaso hau ere bai, e, jogarekin hartu emanetan, e, nola irizten da maite, ez dakit, joga ikastaro batera ere eman zenuen e, pausua, bakarren batek animatu zintuen, e, jakin minen batek e, bultza egintzizun, nola hor bildu zen maite, e, jogaren mundura, zer topatu zuen? Bueno, ba, egida, Ba, bestea askoaten dieen bezalaaxe bagorputza luzatzeko eta eta lantzeko asmo horrekinino lan fisiko hori egin nahian. eta gero gertatu zitzaean ba, jo egite nazi eta sentitzen nu ba, onura handia ondo sentitzen hitela eta gehiia gatartzeko sekontzeko sakontzeko beharrori baina baina inoiz ezmen pentsatu bat irakasri lanenetan atko nintzenik ez da ez da gutxiigoike ba bueno disciplina honetan edo yogan sakondu nahi eh naia sortzentzan gortutz gortutzak hala eskatzentzialako ondo sentzialazten du lako yogak eta ipuingintzara maitek urte asko zelamatzan eh antzesten eh televistan eh aski ezaguna ipuingintzara nola hurbiltzen da maite bueno alaba badu ke Ogei bat uste bat izia, bueno. Eta gauza da, bueno, ipuia guetik nide fantasiaz asemarra nahi zaitortu dago. Txori, txori buru asemarra. Eta ala ba bueno, e, kon, ez dakit usten talaba alaba, baina abeto pasatzen nola, aliburut egin, ipuia kizakortzen. Eta aia da, ointzizan dut ez, baina abeto pasatzen nola, eta aia da, pixka bat e, irakastea emozionatzea dela, ez? Uh -huh. Eta oik usten hon, joga unmekin eh tiene haciendo Umeahi ilusioa Lucía. Eh zerbait eh zerbait erakusteko. Eta eta Holaxe e, biak bieak uztartu nituen joga eta eta ipuinak eh ta bueno, ipuin gutzenadas eta ba ba korreta, zaletasune eta eta bueno, eta ba, ez dakit, batetik bestea, ez? Eh Holaxe artea zan. Mm -hmm. Ibuingin, ipuingintzak eta ipuinkontaketak haratona e, eta biltze Euskal Herriko plaza ez berdinetan, ipuinkontalari asko eta oso onak e, e, zaudete eta bakoitzak e, bilatzen ditu, ez eta aurkitzen ditu gainera ba ezaugarrie bereziak beren kontaketa hori e, berezi goko dutenak. Eh, orain arte ba zerbaitekin topatu gabeakinen, eh yogipuinekin, joga eta ipuña uztartze kontu honekin pizkabatorren bila maite. E, bueno, zerbait berezia egin nahi dute, e, zerbait berezia eskaini nahi dute eta eta asmatu duzu. Bai, e, bueno, zuk osondozatzen zu, ba, olasi izan zuen, ez, bilakaera, eta enola en baita, azken zinean, zuk eman behar dezu, benetan, zuk ustokoa desuna zuk, ez, e, nik joga makedet, eta niretzako, ba, ipuia kontatzea, joga irakasten duten bitiartzen, ba, niretzako plazer, ba, da, da, nik usen dut, nik usen dut pasatzen dut zaioetan, eta usen dut, etortzen direnek erondot pasatzen dutela. Jogi ipuin bat nola hasten da? Bazen behin? Hakin jala, <laughs> ez? Atzo laskau nizan zen, eh? laskauko umekin eh, eh, nolakoa da jogi ipuin eh, saio bat, hola? Nolabete ulertzearen konta badaiteke bintzat? Bueno, ba, umetxe izaten dit az, e, azizat izaten dit ber, joga, joga badakiten dan, ba, zer dandan batzu badake, lasaitzeko zer bai gel dieteko beste zer ba, izaten dit ez joga saltzea ez da zaila baina ez da nirezarez Eta bueno, duk, burua bihotza eta gorputza e, bat egingo ditugu. Eta orduan buruak eta bihotzak isiltasuna behar dutela zaitzeko. Armasketak egingo ditugu. Gero aldit, gorputzak mugimendua behar duan dozentitzeko eta ordun Animaliak imitatuko ditugu gorputza abantzeko. Jogak natura imitatzen du. Eta orduan pixkatxo bat erabaten mm -hmm. ditut dana dozi txikitan egiten dugu, denbora gutxi egoten geha zanatan, zanak dira jogako jarrerak, uh -huh. ba hori, baina, bueno, beste gauzak guztiak bezala xe e, jogako jarrerak ere umei erakustea dago, baita arnazketak ere, eta gaina bere konturatzen dira, lase daudenean ondo daudela, guztoda daudela, ez, nahizu eta zala partak eta hotxak eta asko gustatu baina bere konturatzen dira, eta orduan, zintu edo agu bezin denboraik egon, baina... baina hori epat, beaiek, uh -huh, esan ezan markatu. Ez, hori gustora, gustora goten uh -huh. ditela. Hori esan egin zuen, e, umeak mugimendua beharrizatendu, isiltasun momentu oiek, e, e, isiltasun ederro oiek, beraiekin lantzea, ez da erretzai zango, baina lortzen denean hori e, ere magikoa izango da. Ba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, eba, iru arnaz aldi besteik, ez? Dorte zu, pegiak itxi, hartu arnaza, botaz onur zuetatik, iru aldi zerrepikatzen dugu gehiago, ez? Baina jazta, gero, beste zerbaitxoatekin, edo beste tarnazketa mota batek egiten dugu, eta pikinka pikinka behori hortxe deldi zan da. Eta be, beraiek politiena da bereiek, ikero, badakitela hor ondo daudela, mm -hmm. eta bultatzea dauk ezula, ez? Ez, ez da, hartuko degu... E, txeketxugu begia, kartuko dugu harna zapiskaten, edo, eta, eta gustatzen zaiela. Margiegi guren irustatza jarekin joga kartak sortu dituzu, zer da hori? Bueno, ba, <laughs> duran okazokan alkaztu genitun, berez da, eliburu formatuan, atera berrean, egindietu dituguna da, ba, izan e, ezagun horri alde bakutzen, aurreko aurrealdean eh protagonista urki zango litzake umetzoa ume bat ikusten da jogako e, jarrera jogako azana hori egiten eta esan diz bezala dela joak natura imitatzen du orduan gehienetan jogako asana guztiak animalia animalien bat imitatzen dute orduan atzean da ikusten da animalia eta ikusten da urki azana egiten eta atzean ipuitxo bat dator eh bat ba pizka bat gonbidatuz Eh, aurrak, ba, hori, asana hori egin dezana, hori eta beste batzuk ez. Uh -huh. Ba, dela txakurra, dela katua, dela zugea, arranoa, ala, ala ere zantea. Eta, hori. Eta, hori. Renunzioa ponerme el tifra de persona no. Ziene kabida Pierde la calma Kulpando al karma Bette kanpi arde kanción Ziene kabida la... Maite, ipuia kontatzen ezagutu izan zaitugunean Ezagutu izan ditugu eldu entzako ipuinkontaketak ere, eldu hei joga ikastaroak ere eskaintzen dizkizu Ez da egite joga klase ipuinetarako tarterik izaten den Eldu eskaintako klase horietan Bai, tarteka, tarteka kontatzen diet. Azken zinen danok baukak gugumetxe bat gure barrunez. Eta, eta dan hori guztatzen ditugu historiak. Hor, badu, edo albogaleanok, eh, zaldipolitz bat, arek zaten da, guna, bueno, esango dute eh? Uh -huh, bota, bota. Eh, arek zaten da, los científicos dicen que estamos hechos de atomos. Pero a mi un pajarito me ha dicho que estamos hechos de historias. Uhum. -huh eta ni hori se pentsatzen dut eh urdun e, historia on aurregaikenduzun lehean ba ikusten duzu gainera ba ba bagola, ez, transformazio bat aldaketa bat eta ni holese mi ta gustatzen Horaintxe, bueno, behintzat, e, zu telefonuaren bestaldean eta alde honetan bagaude ekaitz eta biok irratiaren bestaldean ere e, pentsatu nahi dugu, entzule bat baino gehiago egongo dela, e, mm, lasaitu gaitezke, e, bideratu gaitzakezu edo gidatu gaitzakezu e, <laughs> lasaitzeremu batera? Bueno, presbaldin bazabe. <laughs> Ni bai. <laughs> bueno, bai txileik. Eta zure sudurrean, e, zure sudurrean haman harreta guztia. Eta sudurzula datik airean hona zartzen den imaginatuk. Eta sudurzula datik bota. Eta irri egin begiekin Zentitxu gortutza airez nola betetzen den. Eta lasaitu zure zorbaldak. Eskuak lazaitu. Berriz ere, arnazaldi berriari, erreparatu. Goixo-goixo arnazaztu. Ez izan prezarik. Eta bota baitarila lasai. Zure trentzia, zure sudurpuntan. Berez ere, irri aurtegian aurpegian. Ixiltasuna sentitu. Buruak eta bihotzak, iziltasuna behar dutezula saitzeko. ahí sentí que no la haré no se emoció lago en su de barrón re, emocio rey y dirir secotán seguro el día ytandodul su Zere, begietara Eraman manso de atencióna irriegen begieken arnasa hartu kon aguartu tasa galoberiak kaixo termino ni oso ondo dan <laughs> <laughs> eh pentsa eh distantziatik ere bueno ahotsa ocha... Maite erena hotxu belarrian barna saltoetik ikan nuen, eta eta distantziotik bertati bertara sentitzen zintxuan, iaia ez esk, zure eskua sorbalda gainan bainu bezala edota eta edera izan da esperintzia laburau. Bueno, ba, nahi duzenen deiz ere bai. E, maite, ikastaroak ematen dituzu egia huzuan, E, e, ipuin kontatzen eta jogi ipuinak eskainiz bazabiltzan dikona, e, bakarren batek maiterekin egin egineiko balu, ze nora jo beharko luke? Ba jogatdonostia.com e, webatarira donostian nagoelako esan bezala eta oantzi prestatzen nahi nahi zaitaren maiterreze e, puntu eus e, jogataria oseak, mendigutsia ediko dut Bueno, Maite, eh Donostia aldera muxu bat eztegoesan Maite Arrese behasaindarra da eta bai. eta pozik eh e, lotu du gorko segure irrateko Goierri inguruko oihartzun hauetara bere ahotsa bixitan etortzaintzara. Asko, bai, e, gurasoak eta nailarrak ere da sain dut laguna bai eta bai hasta joten ez eske. Ne naiz? Maite, eh, mila mila esker. Eh, eskein dugun etartenengatik mila mila esker lasaitze fase zoragarri honengatik eta beste bat arte eh, jaraituko dugu zure zure arrastoa. Vale, va nai duzunen arte. Besarkada taio, karekatele. una pasada. Si en esta vida, alma decir que sí cuando armonduz gaitz seguraldi egiten zure barruan eguzkia argi eta borobil eta astero urdin momentu batean tranpatziki bat egindet begitio bat eskuinaldeko begitio irekita begiak itzi ikusi zaitut atentzioa sudurraren punten bai saiatu naiz berak esandakoak txintxo txintxo betetzen eta oso ongi dorri zait Para ganar Formalkizte guinez Jogarik egin, baina kasori ere Noizbait, animatuko gara Bai, nik uste Egin beharko genukela Ta ondo etoriko litze egukela Detener Que sentirme Kulpable De sentirme bien Renunzio A pizaraldea Parabantzak Renunzioa Perder Bueno, atzoi puinak eta joga Entzun dezu lazka, proposamen polita hori ere e, Ikasleak, aurrak, helduok bezalaxe Lasaitzeko eta lasaitze Eremu horretara urbiltzeko Proposamene polita Bai, oso oso Proposamen ederra Eta beharrezkoa esango nukez e, Lehen amaiak ere esaten zuen Eremu agero azkarrago ez, doan e, mundutak gizarte honetan, ba, behar ditugula, behar ditugula jogi ipunak, naiz bestelako ipuñak, beste mundu eta bizikera batean e, murgiltzeko. Lehorretik Itxasoraino Garoatik Kalimaran Ba, akuztein den Mikel Urdan gari nienkantuenen tituloa? Zain izango daba? Behin bazen Horre <tose> amik <tose> ustan Gune, puingintza oso mundu zabala eta aberatxada gaur irua hotz e, bildu ditugu, hiru proposamen e, oso ederrak eta oso eskura ditugunak haiez e, gozatzeko e, ezaztu. Gaur arratxaldian, itzordua, ezkion, igartu beti baserri mozioan arratxaldeko lauter dietan. Amaia liztagoien eta irati zelestinok osatutako ameli eta ipunen joztune, E, Taldeak ikuskizuna hippuinkontaketa musikatu askainiko du hiru eta zazpi urte bitarteko aurrentzat. Zergutxi zuta. Maiia eranzuengatura Han hemen hitz asko dituzte, eta martxoaren lauan hori horreira hitzuliko dira, eh? Zeraina, elduentzako saio batekin, elduentzako ipuinkontak eta musikatu eskandiko dute, eh? zera nien? Hori martxoaren lauan. Klaunikastaroan nahi duzula bato, klaunikastaro baten datorren asteburuan eh, ez dakit pentsatetekaitz, kolosan egin godu dela. Bai, hamarotzen. Amarotza duzoan, e, otxaiaren sortzean eta bederatzean, amabi orduko ikastarua, astapenetako ikastarua, klaunikastarua, Intu Jai Teatro taldearekin izan eman egizan ezkero, Intu Jai, abildua, intu jai.net. Muzika. <tusurra> Ipunien bat kontatu nahi dezula eta leiaketan parte hartua, osado lehiaketan sortzen minutu dituzu, sortzen minutuko tartea Ipuña kontatzeko, hasi prestatzen, saioa eh? martxoaren zazpian izango eta martxoaren zazpian lehenengo kanporaketa e, fasea. fasean. Izen hemen nahi dezula, intu jai, ekin na duzula mm, txoko askotan aukera aukerratako maite Harrerekinga Donostia.com Eta maiteRS referentziak Interneten sarean topatu eskero ba, eta jogi pu saio bat antolatu nahi izan ezkero aurrekin ba hortxe duzu aukera maite harreerekkin atzo saio bat egin zuten eh? azkauko aurrek. Klaslei pilla kontatzen dizkiezu klasean? Aurreten oraindik ez. E, Iaz eta aurreko urteetan e, kontatzen dizkien. Pentsatzen nuen erantzungo zen idala klase bakoitzaipuen bat izaten da. Hori ere bai. Epatu dugu lehen, e, amaiak e, oso ondo kantatzen du, amai aliza hoiunek, saio haukatu liburu zainak e, salto egin bere gana, desan zionzio ondo kantatzen du, nik banekin ondo kantatzen zula, bertso bertxetan ere aritzen da, eta oso hau oh, txupolita du, e, kantu asko kantatu zituen, urtsintxa kantuaz, e, aritu gara lehen e, izketan, eta hausere kantatu zuen, e, aste artean burlateko liburtegian. Ez nekine eh, bertxurik baute zehuguen edo topatuko tenuen zerbait Ez dakit degun ere Ez okazu arrastolik ere da ¿Quieres bueno, contar tu Kodisute? Bueno, ¿Quieres contar tu Kodisute? zukantatu beharko dezut, ez zedetzen espero nuena. Kontatuko dezut. E, kantatu zituen kantu askoren artean, amaiak aste artean kantatu zituen kantu askoren artean bat, sardina bat. Sardina bat. Eta nik Spotify fanatu behartu, jarrik sardina bat, ea kanturen baute dagoen sardina bat, be, bat edaguen, e, bate kantatzen duna talderen bat edo eta hausieto batu dut. Izen buru ala zuen sardina bat, eta nik konfiantza osoz, txaka, horrien ban, kantu politu bat eh, ezagutzeko aukere izan de guaitzakia horrekin, baina nik bestia jarri nahi nuen. kantatuko dira Naia Naina bere dantza zuen, eh? eh behatzekin eta ba, sardinak elkartu egin dira. Bota-bota? Sardinabat, sardinabat, bi sardinabat, bi sardinabat, topatu ziren, topatu ziren, Ipuin batean Ipuin batean Atiti, titi, titi, dezala, jarrai dezala Clown batek bezala, clown batek bezala Orain una oso gustian zure ona insuletsa andra eraginez patuaren eraginez jarraitu lasaizuk kantua jarraitu lasaizuk ipuina eta gero pasatzen da zure ondoan dagoenari Lurrosoa, lukot... ala osatuko dugu kantukate ipuinkate askea Bueno, kaitz gaurko zauxe e, primizian, bota dugu ez dakit esan ezaken. E, bueno, bueno, pozik jarri da mai, datorren hostegunean e, ama lulur e, antzerkin lanaren e, liburua e, orkestuko dezue, donostian. E, orkestuko duintu jaiteatrok eta inguruen bildu zaituzten e, lan horretan bildu lagun guztiok eta sormen lan bat gehiago, uskal bai. kulturarako. Eta nik uste funtsezko eta beharrezkoa e, oso oso proiektu interesgarria da e, jarraitzen du izaten eta jarraituko du izaten, ez, e, asko gozatu dugu sormen prozesuan e, Orain dik tabu diren hainbat gai e, jorratzen ditu bat artean e, aluaren ingurukoak, alu hitza oskatzea bera ere hainbesteko e, ostazten zaigun e, garaiotan iotan iruditzen zait e, ezinbesteko antz ez lan adela e, kulturretxe kulturretxe ibili beharrekoa eta zorionez ba eskuartean irakor izateko aukera ere izango da osteunetik aurrera bai ikastetxeetan eta baita taetxeetan lantzeko ere <tusurra> Ama alulur, ez izan beldurrik, eh? ez izan hauskatzeko beldurrik alu, alu Mapa duter dibitu baina daiz Dator nastean gehiago? Gehiago, dator izan zori hontxu? Baitaz du ere eh, Aion besarka destu bat, e? Eh? Agur Mapa duter dibitu Olatu bat biolatu, demat bihotz mutilatu Olatu bat biolatu, demat bihotz mutilatu Senatari diputatu, nola gauhen begiratu Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu Ta eskuak ondoratu, ez Ondoratu, ez gaita ondora tu, eta eskuak ondoratu tu Ez gaita zen ondora tu Triste dago lurrosoa, eta lujo eta Triste